Jean-Marie Vianney ngenda kumana Imani yangu ni kwamba joambo pale pote ulipo unaotekasikioni Dagswaheli aritu isanganiro hu ukiwa ni yule mumu damwafaka akakuletea taarifa habari katika lugha ya kwanza ni muhtasari wake <coughs> Mungano wa mashilika ya madhehebu tofauti watolea wito viongozi wa ma, wa mashirika tofauti pamoja na wa viongozi wa kisiasa kutoa mafunzo kwa, bija, kwa namuna, na wanazo endesha um, hali ya kwasaliana kwa njia toshlevu na takrimu za watu wanaoathiriwa na malaria za punguka taru, karuzi Taruzi ukilinganisha na takrimu kwazi kishudiwa mwaka kajana, na watu awiri Waliwawa mkoani Bobanza wakishutumiwa kwa isha kazi za wizi na wa soka kufunzo kwa timu ini ambazo kikiwemo kutoka Warabuni ni kwamba soka inapata maendeleo barani Afrika kunayo bila shaka na mengineyo kwa mengi zaidi mitambo karibuni Lejo yao. habari kamili. Watu wawili waliuawa wakipigwa lisasi na askari polisi bila bulamata. tarafa ni lag, tarafa ghanga mkoani Mobanza. Msimamaji wa Wizara ya Usalama anahakikisha habari hizo akibaini kwamba watu hao walikuwa wakishiriki katika kundi la majambazi walioendesha mashambulizi kwenye kituo cha askari polisi na hapo ilikuwa ni mnamo mwezi mechi mwaka huu 2019. Na habari hii ni kwa mujibu wa reporter wetu mkoani Mobanza Space karitasika Kabanyana. Na tunapo salia mkoani Bobanza ni kwamba baadhi ya baadhi vijana wakazi wa mtawa Kivyuka Tarafa ni msigati mkoani Bobanza waliohitimu shule la sekondali ambao hawakufanikiwa kuendelea na elimu ya chuki kuu au kupata ajira tofauti waliendeleza kupitia shirika linalotengeneza mafuta ya michikichi au mawese wanafahimisha kuwa mtaji Walijianzia wao peke yao wakieleza kwamba changamoto wanazo ni pamoja na uhaba wa umeme Pamoja na maji safi kazi ya am, kitu ambacho kinazorotesha kazi yao wanaomba wahusika kuwasaidia kuwaunga mukono ili waendelee kazi hiyo mengizai. Kufu kati chora kudarangu osa, changi ngawo ribjamba kwa jambo kwa andabikuramu. Ndakeza hombonati nikamambiri ndai kinecho yangitengenda shuwe. Hawa ni miongoni kutu. mwavijana walio maliza shule ya sekondari ambao. Hawa kubahatika kuendilea na chuo kikuu au kupata kazi zingine. Tumewakuta kwenye kitongoji kiziba, mutaa wakivyuka sehema mbapo, wanafanyia kazi zao za kutengeneza mafuta ya mawesi. Mmoja wao anafahamisha kuwa kilicho wasukuma kuunda shirika hilo, walikuwa kwenye hali ya umaskini na wakaanza kutowa michango midogo midogo. Hili tuwanza shirika hili, tuligiunga pamoja kwa vile tulikuwa kwenye hali ya umaskini na tukaanza kueka hela kidogo kidogo kila mwezi Na tulipafika kwenye kiwangu furani tulipata wazo la kutengeneza mafuta aina ya mawesi. Baada ya kuunda shirika hilo, wanaeleza kwamba walipata msada wa milioni tatu za franka za burundi kutoka kwa wafadhili. walichokifaidika ni kwamba wanaweza kukithi maitaji yao bila kutegemea wengine kwa mfano Kujenga nyumba na kutunza familia. Kitu kingine vijana hao wanatoa kazi. Kwa vijana wenzao. Ikiwa wale waliopata kazi hiyo. Wanafuraia maisha walio nayo. Si vijana tuu na watu wazima wanafaidika na kazi hizo za vijana. Mwanaume ambaye tumezungumza naaye. Anasema kuwa siku hizi anajua kusoma na kuandika. Kitu ambacho kinamsaidia kuendeleza kazi yake ya kutengeneza mafuta haina ya mawesi. Baadhi ya changamoto vijana hawa wanazozipata zipata ni kutokuwa na umeme na maji ya nayo hitajika hayatoshi. Mkutu fisingora neto kubura mazi. Tunatatizo la kutokuwa na magi. Magi tunayotunia hayatoshi. Hasa tatizo hilo inajitokeza sana wakati wa musimu wakiangazi. Nakutokuwa na umeme ni tatizo ikua tumepata wateja wengi mpaka sato au saine usiku. Tunatumia muanga wa simu. Zamkono ni kitu ambacho kinaumbisha kabisa maendeleo ya shidika Ikiwa vijana hawa wanaomba serikali na wafadhili Kwaunga mkono, inosonda hize kiongozi wa mtawa kivyuka tarafani musigati mkowani bubanza, anabaini kuwa. Yuko anafanya jitihada zote ili vijana hawa wapate msada. Bali ya kazi wanazo zifanya za kutengeneza mafuta aina ya mawesi, vijana hawa anaweka mbele kuifathi mazingira, wakitengeneza mabaki ili wapate mkaa na vitu vingine. Shukurani bestine butoi kwa ripoti yako tutoke mkwani bubanza tujirekezi mkwani karuzi. Ambapo takulimu za wagonjwa wa Marelia zinapunguka katika jimbo la afya la karuzi kipindi hiki kama inavzo sadikishwa, sadikishwa na kiongozi wa jimbo hilo la afya. Kwa mwji wa kiongozi huyo takulimu zinaonyesha kuwa kwa sasa watu walipunguka ukiringanisha na mwaka jana. Wakati ambapo walikuwa kipokea watu zaidi ya elfu kwa wiki ila kwa sasa takulimu hizo zinipunguka. Zisabira Leonidas, anafamisha kuwa wanaendelea kushulikia tatizo hilo Ili ugonjwa huo wa mareli upigwe marufuku huko mkwani Karusi Na habari hii ni kwa muji wa ripota wetu mkwani Karusi, Blaise Pascal Kararumie Tutoki mkwani Karusi tujelekeze kusini mkwani Lumonge Ambapo mungano wa mashirika ya madehebu tofauti Unatulea wito viongozi wa mashirika ya madehebu pamoja na mashirika ya vijana Kutuwa mafunzo ya namuna vijana wanazoweza kutuwa Kutuwa habari za uhakika na hayo yalibainiwa alahamisihi na izidori ya kizimana e, katibu wa wa mungano huo ilikuwa nibada ya, ya mkutano uriyo endeshwa talafani lumonge. Haida kiongozi huyo alifamisha kwamba mvutano wakisiasa baina wakireketu wa wazama tufauti hawezu kazorotesha mshikamano baina ya wanasiasa. Na muda mapu muziko kidogo tutazungumuzia e, katika ukurasa wa afya. He Hali ya ukosefu wa usafi katika mikahawa na kumradi hali ya ukosefu wa usafi katika mikahawa na vilabu vinavyopatikana mtaani Mbuyenzi barabara ya 23 na 24 pamoja na 25 ndio ndicho chanzo cha muripoko wa kipindupindu unaoshuhudiwa eneo hilo badia abiria wanaopewa chakura katika mikahawa hiyo wanaeleza kwamba wanatiwa hofu na hali hiyo wakitolea wito wanaohusika na usafi ku, ku, ku, ku Ia njuka tatizo hilo ili hali hiyo ya uchafu ipiku marufuku mutani umo Mengi zaidi na ripoti yake Moses Misago Tuko Tarafani Buenzi barabara 23-24-25 Ambapo kuna migahawa mingi wafanyibia shara wa soko ya rumera wanatumia chakula Usafi siwa kuridisha kama wanavyo sema raya wanatumia chakula katika migawa hiyo Mhuyu ni moja katiao tumemkuta akipata chakula Nde suraza hapa yaani mingi sinagiwana kama mimi hapa naona ni, ni probleme sana babidi wemu yungi wangaria unaona kama ni probleme sana yani zirestora kuna usafi kabizi? niyo zirestora kuna usafi naano kingi hata ndani hata watumishu wenye wanatumika kwenye restoraza hapa yaani ni probleme sana mbele amigawa hiyo kuna mifireji ambayo inateremisha maji machafu ya kiwemo yale ambayo wanatumia kwa kosha vyombo na yale wanapikia katika mifireji hiyo kuna hata wale ambayo wanatumia kwa hajando Majira ya usiku kama wanavyoeleza baitha raya wa buenzi Kwenye baitha migawa hiyo unakuta sihim ni finyo Mbali na hali hiyo unakuta kila shuli zinaendeisho andani yake Unawakuta wale ambayo wako wanatumia chakula wakitoka jashokali Hali ambayo inasababisho na ufinyo wa sihimu Kutoka na kuwa unakuta majiko yote ya mueneuhilo Baadhe ya wamiliki wa migahawa hiyo, wanasima kuwa huwa wakishirikiana wale onahuzika na usafi tarafani humo. Hayo ya kiarifiwa, kuna wengine wamiliki wa migahawa ambao wanajitahedi katika kufanya usafi. Mbonima Yusuf anandesha shuri yake kwenye barabara ya 25. Sisi, kitu ya kwanza. Waganga waijene, wale meshakiagoa kuja wanatuambia kwamba kolera imekata. Kwa hiyo sisi tunajianda kwa usafi, kosha masahani ma, mazuri kubadirisha maji wakati ya kuwa mabaya, maji kuwa muanga. Tunaangalia ili pasiwe ndani, chakule meenda inabakia wakia kumasaani ili asinde na maji tunayo muanga. Na uchafu hii masiki inasemekana kwa mba kuna uchafu mingi, uchafu mnaupeleka maharigani. Uchafuyu wakati tuko tunamenya vitu ya ndizi, vitu ya maole, vitu ya miogo, vitu ya vya zulaya Tunavitia mfugo kuna watu ambayo wanakuja kubichukua, wanakirikea mangome uko wanafuga Baidha milika migahawa ambayo kukunye baidha barabara za tarafani Buenzi Wanasima kuwa uchafu ambayo huwa wakikusanya Marakatha unakawia kutolewa enew hilo na wale ambayo wanahusika Hali ambayo inaweza kusababisha maradha kipindu pindu Wanaitaka manispa Baji jikubu jumbura kuchuli kiasi la usafi tarafani buye nzi. Shukrani Moize Misago kwa ripoti yako, na kwa huyo David ndaiz, nda, ye, na na na hizo usafi katika manispaa jiji bujumbura, aliyahidi kutoa mamba lidia halihio kosefu usafi katika balizeti tuzi gazo katika ukurasa wa michezo kufuusu katika duli ya nusu final ya Afrika kwa kwa timu mbili za ueusi ni shala inaonyesha kuamba soka ya maendeleo katika injiyo huo ni uchambuzi wake mtangazaji wa michezo anayefortriya kwa kalibu. Mita nange ya kombe hilo la Afrocom nchini misri Balen hafza lima na analeza kwamba Kipigo cha timu ya taifa Madagasko Cha magoli matatu bila Ndidi ya ikilisababishwa na hali ya uchovu Kwa wachezaji wa timu hiyo tumusikirizi eh ni jambo ambalo nilikuwa kama vile kwenye wadau wa soka walikuwa wanategemea sababu ukiangalia e, timu hizi za Senegal, Tunisia, Algeria na Nigeria ni miongoni mwa timu ambazo ni vigogo barani Afrika katika soka Afrika licha ya kwamba Nigeria ndio inoonekana kwamba ndio timu mbaya ambayo na uzoefu katika mashindano haya dhidi ya timu hizi nyingine ila ukiangalia ni timu mbazo zilikuwa zikipewa kipato licha ya kwamba kuna baadhi ya zingine timu kama Morocco na Masri ambazo zimetolewa ila ni kwamba ukiangalia kwa hivi sasa katika robo finali ngazi hakuna mtoto aliemukata fani hii ya soka. Hivo itakuwa ni mtanange mizito ambaye haitabiriki. Senegal bado haijatoa kombe hili na itakuwa ni fursa yake ili aweze kuchukua kombe hili. Ukiangalia vijana wako nao chini ya Sadio Mane, hivi sasa wana hamu na wao waweze kupeleka kombe nyumbani kwa mara kwanza katika historia. Na Tunisia licha kwamba imewaza kujinyakulia kombe hilo mara moja, Tunisia nayo pia ina hamu. Ilikuwa mwaka 2004 ndio mbayo imejinyakulia kombe. Ni vivyo hivyo upande wa Algeria ambapo Algeria sasa ina kikosi ambaye kimejisoka chini ya Riyad Mahrez na na wao ni vijana ambao sasa wana hamu wachukue kombe hile licha ya kwa kwamba wamewahi kuchukua kombe hilo mara moja ilikuwa 1990 mzoefu ambaye ni Nigeria ambaye sasa kwa hao utolizalia ana vikombe vitatu A ambapo kombe la mwisho alikuwa ni mwaka 2000 ni kipindi kirefu wachukui kombe na wao e, ukiangalia vijana kina Ahmed Musa au kina Igalo e, ni vijana ambao nao pia wanataka walipelekwe kuombe mwaka 2015 e, kuoshiriki mashindano haya fursa waweze kushiriki wote wanaari ya kutaka kunyakuwa kombe waweze kuingia kwanza katika nusu final. Hivyo tutashuhudia mitanange ambayo itakuwa ni mizuri. Timu hii ya Algeria ilikuwa na mariza kipindi kilefu bila kufika nusu final. Ni mbinu zipi ambazo walizoweza kutumia ili waweze kufikia na hiyo? Algeria ni kwamba kwa sasa ina wachezaji ambao vijana ambao kwa sasa kikosi chake e, ni kikosi kizuri. Ni kwamba ni wachezaji ambao kwa sasa wana udhaifu na ukiangalia timu yao ni timu ambayo unaona kwamba inacheza mpira mzuri pasi gonga na pale na unaona kwamba kweli ingawa moja yote inaweza kutokea katika soka ile unaona ni kikosi ambacho kiko vizuri. Timu ya Madagascar ni timu ambayo imeshangaza we wengi kwa kuitimisha miichuano ya makundi ikiwa na fasi ya kwanza na pointi saava. Hila siku ya jana meondolewa mashinda noni na timu ya Algeria kwa maguri matatu bila. Kuondolewa kwa Madagascar unauzumumuzia pivipi e timu team ambao imeweza kuwashangaza wengi katika mechiani wa kutoana imelicha kutoka sare na timu ya Guinea mechi zote imezeshinda na hata kutangaza ku kushangaza watu kwa kushinda mechi yao kidehidi na Nigeria na kwa kuilaza mabao kwa sifuri na imeshinda Kongo katika mikoa hiyo ya Mandati ni kawaida e, na kuona kwa kwamba imeweza kushindwa na kufungwa na timu ya Tunisia mabao matatu kwa sifuri inaweza na fasi mbili kuhusu timu ya, ya Madagaska kwanza kila mechiano kama huko mzoefu na kuwa ile mara yake ya kwanza inakuwa kuna uzoefu kama vile limeoza kwa cost na kusema hivyo jambo la pili ni uchovu kiangalia timu ya Madagascar mechi zake za kwanza ilijitoa na ikajituma sana kuna wakati ambapo unajituma unafikia ile sehemu na unaona kwamba hapa sasa ngazi unaachiangaya kama shabiki wa soka kipi katika mitanange ya nusu finali ukiangalia timu hizi mbili kwanza Senegal Tunisia zinachuana Algeria na Nigeria lote la muzekana sababu hapa utasema sababu ukiangalia timu zote and team za vijana ambazo zina wachezaji mahiri wanacheza katika ligi tofauti barani Ulaya kiangalia Senegal, Tunisia, Algeria, Nigeria Sababu katika soa kuna matatu Draw, kushindo na kuna kushinda Na hapa sase na kuwa ukishinda unondoka Habari za kima taifa Tuitimishe tarifa hii habari na ukurasa wa kima taifa. Ambapo tutamulikia inchini Sudani na inchini Venezuela Ambapo tunamukaribisha muenzetu DJ Nyonzima Mwakilishi wa utawala wa kijeshi nchi ni Sudan, generari Jamal Omar, amethibitisha kunye television ya chaifa kwamba, jeshi limefaulu mefaulu kuzim majaribio la mapinduzi. Tangazo hili ilinakuja wakati utawala wa jeshi ne wanasiasa wa pinzani wanatarajia kutia saini mkataba wa mwisho wa kugawana madaraka uliofikia chini ya mwavuli wa umoja wa Afrika na Ethiopia. Maofisa wajeshi naskari pamoja na maofisa waidara ya ujasusi ikiwani pamoja na baadi ya walio stafu ni miongoni mawahutumiwa wajaribio hilo la mapinduzi amesema generali Jamal Omar. Amabaini kwamba mafisa kuminambili na skali wane wa mikamatwa ilikubaini walio husika na jaribiyo hilo lililo tibuliwa ambalo hakutaka kutaja ikiwa lilifanyika wakati gani. Kwa mjibu wa generali Jamal Omar lengo lilikuwa kupinga mkataba wa kugawana madaraka uliofikia wiki liopita katia utawala wakijeshi na upinzani. Mkataba mbao na yake ya muisho iliwasilishwa jana husiku kwa wajumbe wawiri na unatarijiwa kutiliwa saini katika siku zijazo. Kuna mga katika vikosi vya usalama na ulinzi kwa sasa, aida mwezu liopita baraza la kijeshi lampito li lisema kulikuwe pona mpango wa jaribio la mapinduzi na kulazimika kwa kamata baadhi ya watu. Serikali na upinzani nchini Venezuela wamekubaliana kuanzisha mfumo wa mazungumzo ya kudumu, serikali ya Norway imesema katika tarifa yake mfumo meanzishwa na utafanya kazi kwa kasi na kuharaka ili kufikia suluhisho la mazungumzo na kwa uwezekano unahotelewa na katiba uizare ya mambo ya nje ya Norway Imesema katika tarifi yoyotelewa leo iJumaa, Mjini Karakas. Natarajiwa kuamba pande husika zitendelea na majadiliano. Ili kuendeleza mazungumzo Wizara ya mambo ya njia Norway Imiongeza bila kutoa tarehe kuhusu mazungumzo mapia Serikali ya Norway imehimiza pande zote mbili Kuchukuwa tahadhali kwa kutoa maoni na tarifa zao kuhusiana na mchakato wa mazungumzo Serikali na upinzani wamekuwa wakikutana tangu jumatatu Julai Tarenane katika mji wa Barbados Kwa kikaucha tatu cha mazungumzo tangu Mei yakiongozwa chini ya upatanishi wa Norway Mekutano miwili ya kwanza ilio Mnika huko Oslo, mwezi mei, hayukuza matunda yote. Vyanzo kutoka pande zote mbili, vimethibitisha shirika habari da AFP kumalizika kwa mazungumzo katika mji wa Barbados. Shukrani DJ Nionzima kwa tarifa hizo za kima taifa. Na ni hati yapa nuku wapenzi wa sikilizaji tarifa hii ya abari haina raziada. Shukrani zangu za dati ziwafikia ninyo temuli ujiunga na mitangu mwanzo wadi tamati. Ni pia fundi mitamba wangu alfose kugima na alie niwezesha ili sauti higufikia pale pote olipo. Ni wageni ni kiwatakia kila laheri na usikilifu mima vipindi vya radio isanganiro. <tune> Oh <laughs> Suivant la lecture de ce communiqué, dans le cadre de la mise en œuvre du projet INGP, renforcement de la résilience des communautés rurales et la sécurité alimentaire et nutritionnelle, plutôt, le bureau de, de la représentation de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture relance un avis de recrutement pour pouvoir au poste d'assistant administratif au projet. Les candidats intéressés peuvent retirer les thèmes de référence de ce poste à la représentation de la FAO, 6 quartiers asiatiques, avenue de la plage numéro 5. Les dossiers de candidature comprennent à de motivation accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et du formulaire de notice personnelle dûment complété et signé. Le formulaire est à retirer la représentation de la FAO, les diplômes obtenus et tout autre document jugé nécessaire pour, la, pour les candidats sera adressé aux euh, au représentants de la FAO au Burundi avec la mention candidature au poste d'assistant administratif au projet INJP Doivent être déposés à l'adresse SIHO indiquée au plus tard le 17 juillet 2019 à 12 heures. L'état-major général des Forces de défense nationale du Burundi communique aux personnes désirant entrer à l'Institut supérieur des cadres militaires du SCAM en sigle, qu'il procédera à l'inscription des candidats volontaires au chef-lieu de leur province d'origine à partir de lundi 15 juillet 2019 jusqu'au vendredi 2 août 2019. Les candidats intéressés seront euh, reçus à l'inscription tous les jours ouvrables de 8h à 11h30 et de 14h à 17h. 2. Pour être admis à l'inscription, le candidat doit être de nationalité brundaise, être volontaire, être célibataire sans enfant et accepter de le rester pendant toute la durée de la formation militaire ainsi que pendant une année après cette formation. Être âgé de 18 ans au moins, 18 ans au moins et 25 ans au plus, être détenteur d'un diplôme d'État édition 2017-2018 et avoir réussi l'examen d'État édition 2017-2018, avec une note lui donnant accès à l'enseignement supérieur public, n'avoir pas appartenu au corps de défense et de sécurité et n'avoir pas été révoqué de la fonction publique. C'est être apte physiquement. En outre, il doit présenter un dossier complet comprenant, une photocopie de la carte nationale d'identité, une attestation de naissance et un extrait d'acte de naissance